Tiraba osteguna dugu eta ostegunero bezarazke mundu ariso atala argulloan saioan gurean da nazioarteko abitua xente rekonoak exegunon Bai berdin zemosun do Etiko modun Bueno gaurkoan aimaz gait ditxugu eh, komentatzeko tartean eh bueno g eh, bilera NATOko bilera eta Afganistan badiru dit, eh Juan sola on ke adira zituela tropak eh, Afganistandik aurten kenduko dituela Hori da, ez? Ola esan du Holandek, Zelanda berriak gauza bera edo zoantzekoa antzekoa esandula bere solako bizita Chicagoan, ba Obamari Ba, ori, bizitatxo hori egiteko ba, Obamak topatu du espero zuen bezala bestaldetik ba, olako jarrerak ez? E, bera ere aspalditik dauka martxan jarrita ba, jakinda Afganistan inguruko aferari buruzko gauzak aldatuko direla mendikla izterrera eta horren ingurun ba, seguraski jesortzi bilera eta NATO en bilera, ba, gai hori mai gainean egondala, ez? E, bere saiakerak, ni uste guztiz mediatikoak izan dira, eh balaki oso ondo Obamak e, bai Holandare, Holanderen e, ez daukate puntu bateraino intzidentzia zuzena hango egoerarekin, e, are gehiago, nire ustez, holande kampainan zehar esan ba, oso antzekoa, ibilida ere Obama, esan ez, ba, beteko zula bere programa hurren ba, e, gurterako edo Afganistanengo gatazka bideratuta izatea. ez. Bere, egia e, ba, e, e, da, e, aterako direla, tropa batzuk, e, aterako direla ere esaten dute ofizialki estatu batutako tropak, baino beti aspimarratzen dugun bezala Ezin dugu azaltu e, e iraken ere antzeko esan zuten e, ofizialki ja ez daude estatu batueko tropak irane, Iraken, irakien baino gero realitatea guztiz desberdina da eta Afganistanen kasuan gauza bera ez? naiz eta ofizialki atera zertarako diren han dauden base permanenteak zertarako daude han egoten diren asesoreak eta gero beti dago triki mailu eta da tropei izena aldatu, ez dira ja konbaterako tropak, baino bai asesoreak eta olako izenekin, ba, bueno, margotzen dezu piskategoera. Eta hori zango zan alde batetik, ba, adartxo bat eh, han geosortzie donatu inguruko eh, estabeletan egondire gauzak, eta bestea izan da krisi ekonomikoa. Ezi krisi ekonomikoa, ba, han ikusi ditugu obamaren adidazpenak, baino nere ustez, obama momentu honetan oso gustora dago, ikusita, ba, Europa da, momentunetan zentralitate osoa krisi ekonomiko edo finanziararen inguruan, eta horri esker basegurazki Estatu Batuetan bagausak askok izkutatzen ba, dira, ez? Estatu Batuetako egoera ez da bateresona e, ekonomia Obamak e, esan edo agindu zuen iaia ia, gehiena ez da bete, eta kanpaina ja laizzer bere pilpillan egongo da Estatu Batuetan baurregatik Obamak behar ditu baulako oxigenoak ez? eta horretarako lakoa didazpenak, zanez, ba, bueno, e, konpondu berdala, Europa gore, Europa beraz, eren ezin dugu aztu e, oñesko estatu batu jende entzat ba, hemen gertatzen dana bosta solas, haiei e, nahikoa daukate bere munduarekin, eta bere mundua estatu batua besterik ez dala, berez horregatik, bai, bibillera nahiko bitxiak izan dira egun hauetan. Mm -hmm, bai, e, bueno, hor e, esan dezu, ezta, hor e, opamarekin bilera txoa baino badirudi, afganistaren geroz va bueno vacar tu ago abuela está Ba, dena denez, dagola ere prestatzen, esan dugana, eh? irtera, irtera duin bat eta e, gehien bat mediatikoa izango den e, irtera bat, bestela, Obama gaur egun ez du bete, ez promesa bat ere, ez, e, gogoratzen bagara Guantanomo itxi behar zala, laurte pasa dira, e, gogoratu behar behar, bere administrazioa laguntzaile gehienak buserekin lotuta, lotuta izan dira, e, kanporai begira bere programa eta bere kintzak ba, oso antzekoak izan dira, gero eta paper gehiago dauka militarki, baiziak eta baipentagonok, bere bueno, be, oxigeno esan dugun bezala da gaur egun beharduna duna Obamak eta horri inguruan erabiliko du Afganistango Bueno, Rusiara goaz, txente, eh, izan ere, Vladimir Putinek, eh, bueno, ba, kargua hartu du, Dimitri Mediev eh, jarri du lehen ministro, baina oa imat aldaketa egin ditu gobernuan, ez Bai, eta, bueno, eh, ez, ez dira izango ere ustez momentu honetan aldaketa sakonak. ez. Eh, Putinek ere esan zuen bere garaian, ba, bueno, ikusita senolako protestak eta zenolako eh, gauza gertatu ziren, hautezkundiak eta gero, ba, bere ustez ere, ba, erreforma batzuk martxan jarri behar zire edela. Eta hori da gaur egungo aldaketak, ez? Erreformak bai politikoki eta bai ekonomikoak egongo direla, baina segurazki oso ondo bideratuak gaur egungo kontrol zehatzori mantentzeko. E, gai izan dela aldatzeko figuras, aldatzeko paperas, meda ief eta bera e, alda, truk, truka, trukatu dute ba, e, ardurak, eta horrekin, ba, segurazki lutzerako izango dugu putinek. E, bitxia izan da, ere, mugimenduak zioarte mailan bere leintasuna momentu honetan ni uste kokatzen dala ezainbeste Europa'n, eh baino bai garai bateko esparru sovietikoa deitzen sana, ez? bai inguruko estatuetan mantenduko du pulsoa bai NATOrekin eta bai estatu berri eta era berean bere zentralitatea dagoalde batetik hasian, baino nazioarte mailan ere nahi du azpimarratu ba Rusiaren paper nagusia, ez berreskuratu puntu bateraino garai bateko pisua. Eta hori ikusten da oso Ba, bai Sirian gertatutakoa ez? Libian ba, nahiko porrota izan zen, erruziaren eh, eta momentu honetan siriaren gatazka ba, bere inguruan dago ba, gravitatzen eta zer esanik ba, Iran ez iranetaz egiten dugunean esan eh, araso nuklearra edo programa nuklearra horre inguruan barruziaren papera gero eta interesantea guadala horregatik putinek egingo ditu eh, aldaketa edo reforma txiki batzuk, egin eh, bat barne begira ba, reforma politikoak eh, eh, ez du honartuko berriro Putin zera zuantzeko bat, eta horregatik ere, bai, urrengo jabetetan ikusiko ditugu zaurazki e, mugimenduak, naiko bitxeak, ea mantentzen den Rusia batua alderdi betzela, edo, e, badagolaia lantzen edo zukaldatzen, beste alternativa politiko bat, ba, zaurazki, izen aldaketa bat, zede, momentu honetan Rusia batuaren e, e, babesa, e, ba, gero eta e, txikiagoa da nahizi, eta oso importante izan, baina Putinen babesa edo Putinen e, ondo oso ondo ikusita dago, ba, ere ba, Rusian. Uhum. Bueno, jemen eh, hartuko dugu azken eh, egunotan ehundaka illako izan dira atentatuetan Eta badirudi, ali Abdulasale joan zenetik gauzak ez dira bat aldatu eta okerera zela ez? Hori da, hori da, ja badirudi aspalditik teorian e, Abdulasale bautzizun poterea, zan beharra dago hemen ere Udaberri Arabiaren inguruko e, kokapen e, bat egin behar zela baina geroztik ikusi dugu nola, estatu batuetatik eta golkoko e, petromonarkiatik bultzatutako batran zizio edo e, e, reforma hori ba izan da <coughs> izan den eh, moduan, ez. Eh? <coughs> Berez e, segurazki gauzak askok oraindik ere jemenen e, aldatzeko edo gauzak izateko ikusiko ditugu. Ezin dego jemenen ere argazkia oso oso e, korai, korai oso larria da ez? Eh? <coughs> ikusten dugu zenbat, problema zenbat arazo daude momentu. Netan, alde batetik, ba, bai ura eta bai petroliore e, eza, e, gero eta gutxigo. E, janak, e, gero eta gareztiagoak, e, langabezia, izugarria. Iparraldean, aspalditik dago intensitate bajuzko ba, altxamendu armatu bat, e, angotribu gutxiita batekin. Egoaldean, badagoela, e, ba, mugimendu separatizta nahiko importantea. Uztelkeria ere, izugarria. Gero, e, sozialki ere nola guantolatuta gaur egun jemen, esba. Bai, e, tribu sistema edo sistema tribal inguruan eta horrek ere sortzen ditu laguntzak, e, e, txaiak eta barre, eta barre. Eta hori gutxi izango bazan, gainera, badaukagu ere han beste faktore bat, eta da, alkadaren frankizia batez, alkaeda <coughs> e, penintxulara bihikoa. Eta hemen bai, eh, printzipioz e, geostrategikoki Yemenen garrantzia ba ez da oso oso importantea, baino antzadenez estrategikoki ikusten dela gero eta pisu handiago, ba ez hain beste baino bai kualitatiboki. Eta horregatik estatu batuetatik aspalditik daude eraso, erasoak e, antolatzen Yemenen, eh? Eta antzadenez, ba, hemen Yemenen kokatzen da zelula oso importante bat, e, Alkaedaren inguruan eta oso jaioak dira ba, bomba teknologiko kios aurreratuak egiteko. Eta da, gaur egun estatu batuetako ba, keskan agusia ikusten dira, zenolako bombardaketak egiten dira. claro, baina bombardaketa horiek ere ekartzen dituzte erantzun nahiko bortitzak jendeen artean, ez eta bueno han ikusi dugu, e, bombardaketa baten ondorio zenolako erantzuna, eman du alkaedak, jemen e, bertan, eta zuke gaipatu duzun bezala, ba, egun kailtako, e, han bertan hiriburuan, bere, benetan Gauzak nahiko larriak ikusten dugu Hemenentzeak eta ez du, ez du ematen epela burrean, ba hori susenduko denik. <hieres> bueno, eta Egipto hartuko dugu auteskundeak izango dira eta badirudi naiz eta auteskundeak egon kontinuismoaren alde egingo dutela Egiptuarrek. Hori da, hori da. Ja 15, 16 jabete pasadiramugarak erori Senetik eta hemen ez dira ez dialdaketaxa konik ikusten ez beintzat epe laburrean eta are gutxigo ilabete guzti hauetan zehar. Momentu honetan ikusi dugu zenolako prozesua ere ba hauteskunde inguruan, lehendakarirako hauteskunde inguruan, zenbat beto, zenbat kandidato bertan bera ba militarraren interbentzio ez. Gero edo zenolako gaineran Et, e, prozesu guztiz e, zuzenduta. Eta ikusten dela, ba gainera nola junta militar dagoela garante bezela, hau da, danak oso-oso kontrolatuta. Momentunetan, ia analistea gehienek esaten dute, aipatzen dute gaurazten diren hautezkundetan, balau autagai nagusia, edo lau otagai egongo direla lehian. Ez. Oalde batetik aipatzen dute, ba mubararen regimenarekin lotuta daude bai musa eta bai zafik, lehenengoa bai zantzan bere garaian e, E, ligarabiarraren idazkaria esaten du, ba, musaren babesa gehien bat e, kasal inguruko zonaldetan, edo tribu batzuen babesa izango dula, eta gero bere ondoan kokatzen dute ba, safik, ez, eta hau da, ba militar edo general izan dakoa e, izan zan, mubarakekin bazken ba, lehen ministroa, eta hau bai da, erregimen edo nostalgiaren, ba, adidazpen nagusia, eta baita ere, bere militarraren paperari esker militarraren autagaia, ez, eta hauen aurrean beste bi kandidatu edo utagai kokatzen dute medio gehienek alde batetik dago futur, e, iaz arte egontzan zan nahi musulmanaren e, parte hartzen baino bede inguruan eta hortik atera zenetik ba, lortu du momentu edo adierazpenekin adirazpenekin ba, batasun nahiko bitxia ez ba, eskertiarrak, salafistak, liberalak denetatik et? eta, eta bere onduan kokatzen dute opozizioen autagai bezala ba, mursi hau izango zan ean nahi musulmanen hautagai e, momentu honetan, preziatuena eta, bueno, ikusi behar da, ea gai diren, ez? Mm -hmm. Egia da e, gaur, et, bueno, e, lehenengo de jaldioneta, lehenengo itzulian, ez baldin bagutel orten, gehiengo absolutoa ba, bigarren itzulia ekkainan amasei eta amazazpian izango dala, ez? Eta hemendik aurrera, ba, aztertu behar dala zenolako e, egoera, edo zenolako e, paperak topatzen ditugu, badibidez, handago E, militarraren papera, ikusten dugu ere, egoera ekonomiko eta soziala langabeziat, pilpian dago, krisi ekonomikoa oso sakona, e, ikusi behar da ere, ba, mubararen torkizuna, ea zenolako epaiketako osatzen direne, ez direz osatzen, eta gero ere ezin dugu aztu, ba, nazioarteko harremanak, ez, gehien bat, irrailekin gaur egun oa ere, egiptok ditu, ba, harreman naiko estuak, ea hori mantenduko den, ez, laira mantendu, eta gero, ba, estatu batu eta presioak egongo eh, ben beraz bat ere serresa eh? egoeran topatuko dugu ekainetik aurrera Egipton. Mm -hmm. Bueno, eta azkenik, eh, México. Bai, Mexiko, Mexiko hauteskundeetan dago eh buruz belarri sartuta, hiru hautesagai betikoa, gainera e, López Obrador kenduta, ba, pri eta panen arteko leia ere Osuna baria, enketaren arabera badirudi e, PRI berriro garaile bezala aterako dala, e, ez du ematen López Obrador gaitasun nahikoa, balenengo idarra izateko eta enketaren arabera ginot ba, e, paneko hautesgaia e, beruntz datorrela. Ez dena denez neretsa ateme koren autezkundeak eta segurazki oraindik denbora emango digu e, benetasko egoera larria topatzen dugu eh azken urte hauetan esaten dute e, analiste gehienek baia 50.000 hildako egon dira e, hildako ba, bai narkotrafikoarekin lotuta baita ere violentzia politikarekin lotuta eta hori edo zein estatu arrunta gertatuz gero segurazki krisi sakon baten aurrean egongo ginen kokatutak baina ematen dula ba Mexiko momentu honetan jakin danun dago kokatuta batuetan e, ondo-ondoan dagola baia ba, medio gehienek nahiago dute bestaldetik begiratu ez, baino bai egun bat eta bestean topatzen ditugu berri nahiko eskagarriak, ikusten ditugu gainera zenolako bortizkeriekin ibiltzen dira, han ez de abakarrek narkotrafiko ingurua mugitzen diren kartelak baizik eta seguraski ere loturak zuzenak ditu narkotrafikoa baango sistema polizial eta militarra eta zer esanik ez dauden elite politikoak eta ekonomikoak aspalditik mantentzen balbin baute olako egoera, edo olako ezin tasuna, bat, loturak ere topa dezakegun, ez? Bere, ez, Mexico aspalitik dagola zerrenda beltza batean, estatu fallido deitzen da Agastelaniaz, eta askotan, salak moduan egiten dute, hango jendeak, ez, e, Afrikata, hitz egiten dutenean, ez, ba, bueno, han bai daude estatu fallidoak, handago Somalia ez dakiz er, eta bar, baino aspalitik Mexico olako zerrendan kokatuta dago, ikusiko dugu, nere ustez, e, haute eskundeak, emaitza e, izan arren, alde batet edo bestaldetik, gauzak ez dira sakonki ez da apenas aldatuko mantenduko da sistema bera, mantenduko da esklusioi, eh, ba oso importantea, gizarte zati haundi bat egongo goda lagustiz bastartuta egongo da represioa edo mugimendu politiko antolatzen denian ba sistema hori aldatzeko, eta baita ere, ikusi berda, hango herri originarioekin, bertoko herriekin ba senolako politikak aspalditik eh, Mexiko Distrito Federaletik eramaten dena, ez berez eh, ez da asko eh, espero hortik, eta han dauden aspalitik borrokatzen arlo desberdinetan ere, basorir txarrez ez dute itxaropen ondirik izango utezkunde honetaz. Baixente, rekondo naziorteko aditua minaskerbeste beste betez gurean izategatik, izan ondo eta hurrengo arte. Urrengo erarte ondo ibili.